Falduri pentru William Wilson, Somn mult din plușuri, vid în stal, Vegherea sticlei drept cortină, Îndepărtat ca într-o odihnă din membre limpezi, O oh, cristal! Sub mături, fluturi și urături Mort chipul meu pe crengi de gâturi. Un glas din ceruri cere, Dacă ai face oglinzile să tacă. Din somn, din stofă sar deștept, Smulc fierul scurt, îl duc la piept. La țărmul apelor de gală Strig hidra mea, chilocefală. Întemnițate, William! Cast hidrofil, te așteptam să treci mare din oglindă în luna frunții să te aprindă. Student, tu fost bostonian, ce-ți Wilson William, îți jur, ar face o bună mină spin-6 în pielea ta, marină. De șase ori, în ape grele, sting fier aprins până în prasele, fulger ce dată just unghi normal cadă reflectat croesc cristal piei chip rămâi cortina spartă pătrată spanie pe o hartă răpus în mâini pumnalul tras în fund ursus de zahăr ars valuri frânte gemene ruptură de cremene ce gând târziu mă sufla cu vântur nopții buhuhu ca un cântec altădată? dată se toarce vorba închegată, Cutia încet se încuie în piept, În scrisul apei caut drept.